ileako heriko etxeak azken urteetan tokiko ekonomia sustatzeko hal bereziak egin ditu. Horretarako eredu klasikoetatik aratago ekonomia dinamizatzeko eredu kooliktiboetara pasada. Eta emaitzak agerikoa dira. Laneko egiturak bi mila eta meretzi urteko bilana aurkeztu berri du. Berrogeita hamalau proiektu baino gehiagori harrera eman dien, eta gaur egun intzura industrigunean ireki duten langune partekatuan, amalo pertsona ari dira lanean Iker Elizalde, endaileko hausapesa ordea eta enplekoa jarduera ekonomikoa gizarte eta elkartasun ekonomiaren zinegotziarekin dugu. Eta horretan, hiru ba, jarduera nagusi ditu gaur egun lanekok lehena proiektu ekintzaileak laguntzea egin desmartxetan, egin aktivitatea sortzeko idei bat emateko <coughs> Aurten edo 2000 meritziko urtean, berroi tamabost lagune lahun, jarrera egin zaie lanekon. Urritik lan partekaturako gune bat ireki dugu, bat dugu lokal bat, or, intzura, intzura eremu ekonomikoan, transitean ereikinean. Momentu hontan, badira kerrez banaiz, eh, ama laulajun urteko abonamendua hartu dutenak eh, eh, lanekoren eh, lanpartekatu gune horretan, jakinik be urrian asiginenean gure buruetan esaten genuen bo, eh, hemen posible litaike ama bi, ama bost lagun izeitea gehienez ongi eramateko eta kalitatezko zerbitzu baten ukeiteko beraz, ara, hor badugu deia pista bat erronkei begira, eta ero oroitaraztea baditu gula ere itzarmen batzuk eragile batzuekin justuki horren aktivitatea eta enplekua e, bultzatzeko eta aktivitatea sortzeko. Oien artean badugu e, e, enteztiz kooperatibarekin hitzarmen e, bat, Hoiek horretan e, malau lagun bildu ituzte eta momentu ontan bost e, endaiar dute kooperatiba integratu. Hala, uh, hori lehen uh, ardazorgi uh, begira. Bigarrena uh, ditu dioju lurralde proiektuen uh, plantan ezartze laguntzea horrere hitzarmen bat dugu, E, egitura batekin lotsi bai ize. E, eta hoiek heMSortzi bi urtean hainbat proiektu lagundu dituzte. Azpi esango nuke badirelaen daia kop, josi klate, e, bada ere ibaia proiektua oraindik plantan eman ez dena baina e, ibilbide bat e, egin duena borderline fabrika eta barreta bar. Eta hirugarrena, Uh, irugarrena uh, enpresak, tokiko enpresak lahuntzea. Laneko egituraren bitartez azken urteetan enpleku foroa ere antolatu dute. Iazko ekitaldian esaterako berrogita amar enpresa eta bidasuaren bialdetako amazazpi eragilek parte hartu zuten. Enpleku foroak sortzireun bizitari baino gaio jaso zituen.